او جزاءا بما كان يعملون جدی کوم عمل کړی دی داږي جزا بوتور کړی شي اپمن کانا مؤمنان خدای پくい اغه څوک چې مسلمانې کانا دې پسند اغه ساده پاسه کا چې د خارج دی ایمان نه او لا استوون دا برابر نه دی دی پمرتبه کې برابر نه دی برابر نه دا بیان د عدم استواب بینل پریکې له ها دا بیان د سدی دا بیان د ادم استوا بین الفریقین دی هغه دا رچ ام الی نامنو هغه کسان چیمان ایمان لرول دی او نه کومه کاری کړي بلهم جناتل موا ویو د دې لپاره سو هغه باغونه د اسینو د سکونت او نزلن پهیکه کنده په مل مستیاوی پترکده کرامت پي په ماقام یې عملون و ام الینه فسقو نپم هم النار بېګې نو دې کان د دوي چې دې دا اور د جهنم دي او بل نه پکوې چې کله ما ارادو هر کله چې را دوله وي ان يخرج منها چې دې روزي د دې جهنم نه نو اعيدو بها نو بېګې واپس کولب شي او فرشتي به په آتشین ګورځونو باندې وخی او به ته به جهنم مستور وسی او وكيل لهم ابي تبوږي جزو قذاب النار تاسو اسکه عذاب د اور الذي آغا چکم دینو گے کې عذاب النار اللذی دے جائے کی مذاکر راغی ولی دا سپت عذاب دی مذاب تے که دا مذابن لے سپت تے دا دا مذاب سپت تے نو عذاب کو مذاکر رے کنا اللذی آغا اور کنتم بھی اغا عذاب چتان صدا گے تقضیق کو چلا جنت ولا نارا او اللہ پاکویچو ویلنو زیقنہم من العذاب الادنا اپا ایجی کنا او دا ادنا پا مانا دا اقرب دي. او خام خامو با قسر کو بیتا پا دی دنیا کې د عذاب نزدین دون العذاب الاکبر قبل العذاب الاکبر محشومان محشومان محشومان محشومان محشومان اكثر ده ده مش نعم خلو نور يا حاضر ديو جن راجا حسب الله من الشيطان وجيب دون العذاب الاكبر سمانا قبل العذاب الاكبر لم بيد عذابه لناجه عذاب الاخره بقى عذاب, عذاب الدنيا او ذااب دا خییت د الله هم ير جوون د د دپار چې دوروو ک دې خپلی به الله پ کوی ومن ااصللممو څوک لې ظ لم دی په د با کې م من د اغ چا نه ذو کې چې د تنیسیت توکی شو بایدتونونه غپل پر ولدیگار اوسممه آار د او بیا د داغې نه راو کوو پاغې ایمانلو نهړ ن پعملوکو او اننا من الممی نه یا کینان موږ په د مجرمانو نه انتقام الو د خپل دوستانو هم په دنیا کې هم په خیرت کې الله په کوی شوالقناته نامو صلی کتاب موږ ورکوړو حضرت موسی علی السلام مبارک ته کتاب تورات مبارک نپنات کن تم اے پیغمبر د خدای او اے مخاطبا تم کیگا فی مریتن پیګه په شک شوبکی ملکا هی د ملاقات ستانه د مصالح السلام سره دا کم ځا په چوي دا اضافت چه کم دې کنا د مصدر شو مفور تا او ذکر د فاعل متروک شو نو معنا به دا روغ تا چې تم کیگا پشکې د ملاقات ستانه دا چا سره او د مصالح السلام سره او دا خبره پېږي ليله تل میراج کې دیا صادق اکنا شا حضرت مبارک واپس راگی نو پی امام موسیٰ علیہ السلام اولیدو پیگی آوی دین نریو دو او نا آو دا سی جکم دینو گی اکی اوگدو کہ انہو من رجال شنوآ تب ویچ دی دا سلود شنوآ ای او حضرت پی او شنوآ پا یمن کی او قبیلی دا چا داگین آرین اوگد دی ہاااااااااااااااااااااااااااااااا د دې ویډیو کې کنا او زموږ احتمال داندې چې دا له قان کې دا هي زمیره چې کم دی نو څو دا کتاب تراځي شي راځه او دا اضافه چې کم دی کمی زاپچی په شو کنا او تراځي دا اضافه چې کم دی دمدل شي یعنی دغتا فایز تا معنا بداسي چې تم کې که په شک کې ملکای د ملاقات ته موسا عليه السلام نه د خپل کتاب سره په قبلولو ملک خفه سرستر دي دا کتاب قبول کړی دې ک نه دي په سرستر دي قبول کړی دې او دامناري خو به پخ سرستر دي قبول کړی دې او راضي او بجعنهو مونږه ګرځولې د موسا عليه السلام خو د بنی دا ټیک دې یا وجعننا ہم انگا گردولیو دا کتاب ہدایت تپارد بن اسرائیلو اوجعننا منہم هم ام انگا گردولیو پدویکے ائمتا پیشوائیان تدین کے یحدون چہ ہدایتی کو خلکتا بی امرنا تا امر زمنگا و پا حکم زمنگا لما سوا برو ار کل صبرو کو پتواناتو باندی دیتا کمالی سوئی دیتا کمالی عمالی وئی دې ته کمال عملي وې دې ته حکمت عملي وې او وقانو بیايات نه یو کینون او دوی زموږ پای ته باندې یقین کوون کې او یقین په شیبهه را دي چلاول په علم راشي نحافي سبيذ دي بسبر ول یقین تنال الامامتو په دي نامې وې ته کوم مقدمه کې کنا بسبر ول یقین تنال الامامت فی دین دا قدرته کی اشارت کړی نه کنا پس بروب یقین سره امامت په دین کی ملاویږي ان ربکا او دې ده کې چې کم دینوږي چې قوه او حکمت عملی په حکمت نظر بمن مقدم شولی داګه مخصود ده حکمت نظرینا حکمت عملیه ان ربکا تا کې پر پرور دیګار او یب صلیلو دوی په سلوقی بینهم په ما بین د باندې یګانو کې ورځ د قیامت باندې فی ما کان بیا خپلې چې دوی په هغه کې کوم اختلاف کړی دی د دې په صلی الله علیه عملي او اولم یهدی لهم ای الصم لا نده خودلی دی اهل مکه تا دې ټکی چې کما هلاک نه چې کثیر نه هلاک نه دې موږ هلاک کړی دی ندی پکاردار چې سمالاره وته خودلي و خودي وته سمالار نه ده خودلي چې څومره موږ حالات کړی د لومبير دینه نن قرون بيګي هغه قوم نه فقوانی ها پداس حال کې يمشنه چې بي زيره دي په مساکينو په دې دوه سي دوه غي کې بيګي چې شام ته سفر کوي یا منت سفر کوي ان فی ذالکا لحیات چې دلالت کوي او قدرت ته خدای باندې ها خپل اسمون ایر بی نو کنا پاو رئی دو تا قبلو لسرا اللہ فاکو یو چه دی بانس پا دل موت تین کانس دیر بیزایا مسال دا اوالم جی رویت بی نکوری چکم دی روانو فیگه او منگ رسو او بو الیل ارد از مکہ دا پواسطه او پواسطه دو یزی رسو کمه ز مکه تا اله الار مل جزء اغاز مکه تا چاغه اوچو یو خسمه با پکینی یی س بوٹی موٹی پکینی او لگئی نو پایخرج به نو الله پاک روما سی پنو خرج وایا من ګروا پدی سثنا پدی او زرعن فصل تاکل من چخ مرا کیدا غینا چې کوي د غکې پسل نه د غې نهاد نه چې کم حاصل ل په عام هم چار پایان دوي او ننفسونه د دووم د غې نه خواار کوي په لاون ا دوی ننی چې قادر پهې خبره باندې قادر په بعض بادر مووتم دی دا خبر نینی دی او په د ځان نهپئ او یلوونه او وا یا ټوکې کوي چې مت حاضل پ قال وريد اعواز د فیصلي ان كنتم صادقين قلت هوت يوم الفتح تبوز د فیصلي چې دا ناجن په لدینا نه په ورنکه ايګه سانتو چې کافر دي ایمان دي او لا هم لنزرون ان ودیت یو پټه محل په کلیشي نو او د معذرت لپاره فاعرض عنهم تي راز د دینو کا او وانتظار او د دي او د دین نزول عذاب ته انتظار کوا د دین نزول عذاب تے انتظار کو وا ول انہم منتظرون نتربس به ری بلمنون kada sene wa vim chi kam de intizar kawun kedi surate azab mubarak chidi da madeni de wa hiya sala suma sabun ayatan da dree awiya ayatuna mubarak hai wa yi ki maujood li surat chida taazim un nabiy sirah salam wajibun wa نن به السلام تعظیم چ دینو دا پرز دی او عزت رسانی و ته حرامه ده راځي جی بسم الله الرحمن الرحیم دا ولا نه خبره وره هغه د چي دا الصلح د حدیبی یي چکه موا په دی مابین کې چې الصلح د حدیبی وشو نو ابو سفیان رکرمه ابن ابي جهل چې دی بیرشتو مسلمان چوي دي او د قنانگی ابو الاعوري سلمي دې رال او بل چې کوم دی عبد الله بن اوبی په مدینه منوره کې دوی سره په غوند باندې رسول الله دی چیرې زموږ شتافه بین کې دا جګړه ده کدی خوخی کني چې دا جګړې اته ما ختم وکون خو به نه وي ویسنګ یا غدادا چې بس ست زموږ د دې خدایانو بدی موایا او بس یو ځل دا ته تو وایي شدی بم شفاعت کړي مس یو ویدایو بسته بست چسکه هغه کوو چې څوخ ستاپه دین کې د اخري کې موږ سره تکار نشته کنه او په ټولې جگړه به ختم او نه بارو کې اعظم او صحابه کنه ویو یرا ویدا مردارو نه وجنی نه حضرت راتوی نه زمو واده ده واده زنه ماته رې کې د حضرت ترځه وتوی زہ یوم دیني منوري نوځه وزوی ما سوزخه را, را عداو شرونو خدي بلغه کو کې ان شاء الله بیا نور خبري دي ا دې دغه درې رسم د جهاد ته زماني دي وي یو رسم دو شدي خو خیر سړي بدوي بوي وي دي خو خیر سړي دوه عقل دي هه نا دزل ندي ابي زنوني ادوي ا ته کنه اوله کې او سړي دي ابو معمر جميل ابن اسد هغه بوي وي زمات دوه عقل دي او دزونه مې دې په ارض ده باندې محمد رسول الله نه خبرې کوي او دې شي اره د هغه د تاسو په یو ځنګ کې دیونه اخره به دا خپل سپلایس کمی نه غې په سر کې خوندې خلکو د زما سپلایس ته شي زما سپلایس ته شي او نه اصلي وته ویې پسر نه دی زتني ها هغه وته چې دا تاسو څنګه د وزګونه او هغه وډه شي کمی نه وایې هغه څنګه کناسته او داګه چکم دی وې زمما کا پړنو کې شو زمما کا پړنو کې شو شو کوچوان و تراګه دی یو بډه وېدارې په سره دی نه دیرم خبر نه وکه نه دادا په دې رات او بل رسند جهلۍ ته زمانی دا و شو سړی براول کېدو او د بخواله خزتوی چې انتی علی کزوه بي امي بس دادا دې زمه شد پر مورښوا او د سربن کا بس موعده ختم شو ټیګه او بل چې سړی براول کېدو او بل به پزیوالې سرونې وو نباس دا بهاسو او ناګه د حقيقي زيو نو داغه خور په دنه غوابه ده کنه هغه له دې دور نومر کوله داغه بي بيبا د پنې کان هغه شتا دی باندې الله رب دا یو خبر دی دا کې دا گرانوالی <سؤال> کنا او کنان صورت ته خوښ منګه پکې مختصر خبر کوي طالبان <سؤال> تکران نه دي عوامو تکران شوې ته هزار دمان لري او مدینې دې بسم الله الرحمن <سؤال> الرحیم <سؤال> یا ایه النبیو دې ته نداءه تعظیمو الله دې صورت په ابتدا الله دې تعظیم نوکرا یا محمدو دی ها کہ یا احمدو دی کہ یا ایوح النبی دی دیتا نداعی تعظیمی بوی اے پیغمبر دا خدای اتاک اللہ دا خدای پاک نو یرے گا اولا او تتویل کافرین احمد تابیداری مکوزا کافرانو چاہا ابا سفیان دی اکرمہ ابن, ابن ابی جحل دی ابو الاغور سلمی دی ادا منافقانو سے عبداللہ ابید دی ان الله حکان علیمن خبیرہ اللہ عالم و خبردار حکیم دی ه نو د علم او د حکمت سر احکام فرمایي ټیک تا او تدي او تدي دایک و ما د ا راځکوم دی قران زم کو یو حی دیکا چې تا ته پدری د بحث را دي خپل جاري ته پروري دي ګان او ان الله الله تلا چې دی کان بي ما تعملون خبيرا تاسو پامالو باندې خبردار دی نو او سزا او سزا به مرتبې کې پامالو کنا ټیګه با او توکل علی الله او توکل په خدای کوا ا د دشمن پروا مکوا او کفا او کافی دی الله پاکه کا ساسته او ما جعل الله دا پسند حیثیت پامي رد الله ندی ګرځه ولي لرجولنده پردیو شړي من قلبین پیږي غزلنا فی جوفی منی صدره پیټه دد کی یعنی په سینه دد ک دوغونه نشته بلکې اوزله دی او ما اولان نه ذکر تاوه دې ازما جکملای بیا نشتا سو تو ځوان من هون چدا سو زه هار کو ادا غینا یهار پیجه نه کنا هدا یکې دې کې دې او کنسکی تشبیه المنکو حتی بالمحرمه علی التابید اغه پیږي بشفاعه دیتا سو یهار کوي من هون دابینا ما الله دا نه ذکر امہاتکم حقیقتن لا حقیقی میندی ندی بل دریم رد اوما جعل ادعیا اکم اولنان ندی گرد ولمتمن ناگان استاسو یعنی پزوینی ولی شوی ادعیا جمد دعید و دعید پمانا دمدعو دی پزوینی ولی شوی ابنا اکم حقیقتن اوزالکم دا مسکور قولکم دا بیا ستانسو تاسو دا بیا په ونه کومه ستاسو په خولي مطابق د نشور امر سره دا نزا خلیز سرپی نه په خالص کې ولن ماقعده او پیګی کنا, آو کنا آو الحق آو پر دا معنا دی او الله یو کول حق او الله پاک ارشاد د حق او هویا د او د برابرۍ انسان پني غلا را او تاسو دا څخه وکړو خپل پلان ته نسبت کاوه پیږي کنه او داسموته جمال جوړي یا او دوی هم تاسو چې دی نو سو ډیرابله نه اباهم خپل پلانونو ته د دوی نسبت کاوي وا اکسدو دا د انسان خبره دا عند الله په جناب د خدای کې غیر او خپل نه پیژني پر الا تعلمو ک تاسو نه پیژني اباد دي علما ن وفای خوانکم استاسن دی پ دین ک نوا تو یا اخی تولن دی کنے دی او وسراگا او وموالیکم او استاس دوستاندی نو واسو تو یا دوستا داسو تو وای یا ترزامندی کنا موالی زمان اولیس علیکم انشری پتن سبان جنہ جنہ हुन گناہ فی ما تو اتم بی تاسو بختاش جبے لمبے دنا ما لیکن پتا سبحان گناہ دا ما پاغه کر کے تہ مدد چقس کئ پاغه باندې بعد نه هیڅ نستا سو اوکان لاغه پر رحیم النبیو پیغمبر علیہ مبارک چه دی اولا دیر مشفقتے دی. اشفقو وارحمو بالمؤمنین دا نرشنو دبی څنګه ولی نبی له س ګور یو ترپ ته دا فکر یو طرف ته نه پستی بل طرف تنویر السلام دي نفس لري ته د هلاکت ته شي امر کوي حضرت او تاسو او د نجات ته شي امر کوي نه پورت شکو نه شو دغه دغه ارهم شکو نه شو اورې اشفق شو او ازواج او بیبيان دي ته امهاتهم مېن دي په حرمتي نکاهه او په تعظیم کې حقيقی مېندنه وکړي او کنه او داشته وی لوپا لسام مبارک جنبی الله مبارک وکنا مهاجرین وبہ ہجرت کو دو کسان په مابین کې به قوت قائم کو ا د یو نبی میراث وړه اقبدی ا یاترم من شوتی و اول الارحام بگی او خواونده فل بل او اشتدار بعض هم بعضی چدی اولادې په میراث کې ی بعضن د نور بعض سره په کتاب الله وکم د خدای کی پله محفوظ کې بچانا اولاد ويها د مؤمنانو د مهاجرینو نه یعنی معروفه کنا او معروف او په وصیت سره او وصیت ورل کਵੇ نو پجازن پدې کې اس شو شک شو بنشت سید کژین نه دی وصیت ورل کې او کانه ذالیکا په کتاب مستوره دا په حکم د خدای کی حکم ازلی کی مستوره مکتوب دی الکل شوی دی ادم وا ده چې څنګه په پخوان کیستا د دې مطلب پرو شو وای زخذنا فی عالم ازر دا پا عالمِ ذرکِ دا ماتاتا بھی چا اللہ دری وادی اگشتری گورے اگشتوے کنا یہاں پاکی دعویٰ پیگی کنا او منگ اب آنگشتا من النبیین دا پیغمبران نا میسا کا وا وادی ردوی او دا سپین کسان پاکی ذکر کی دا اولو العظم من الرسول او اقابر انبیاء دی اقابر دیکن دی نلاولنی پاک حضور مبارک تے ومن که اتانه واښتا نکرې پیګي او قاضي عيا صاحب لیکلي دي چې د ټولو په اخر کې غلی دي والله تذکرت نه تر ټولو پم باقي کړه د وې دمر طبي په اعتبار مخ کې کنه دي ومن کنه تانه مي واښتا دنو نه او داننګي سو ابراهيم عليه السلام د موسا عليه السلام نه عيسى ابن مريم خداغه پینده کسان نه کنه داسې داولو ادم مين کن دي کنه دي بابه سوادم ته ما وره ماخذ من همساتن غلیظه او موږ غواشتره دینه واده محکمه ماده پسوا ته تاسو به عبادت ته خدای په خپلم کوي او امت بم وترابلای پس خبر واده پدی وکړه ګورو پسې دم دا پدی د نو نو وخت نه لګي نقطتون بسيطه ته خدا بس کنه ده نه پوی ده بجنس دی دیر مخره کی او دا ولی او دا اللہ کو وی چو ولی اخذنا یہ صلح سوالکین چا اللہ پاک سوالو کی دا صادقینونا چا غفی غمبران دی دا صدق ددوی دا دا د اعزاز د انبیو او د توبیخ تا کافرو لیکن دا پا غمبرانو سری دا پا غمبرانو پا دے کی او دا کافرو پا کی توبیخ تی مقشری دی او دا لکافرین او الله تیار کړی دا کافر د پانو عذاب نه عذاب درناک دا څه کار وشي چی دا نغچ لري کنه هغه کافر وله گیدل جدہ پیغمبر علی سلام روزمره په روان دی یره د دیلنج پکاردې دی. ادان ختمول د امرګری ول پکاردې هغه دا رسول مکه معزمه شو بنګ اسمانم شو بنی اسدم شو د شام خلک مشو, مشو بنی قریزم دا ټول راجه مشو اوی پيو و ور باندې پدی مدینه باندې حمله بس ختمه وی علي مدینې منورین یاسو غیر چا پیره ما سره وکلا پیغمبر علیہ السلام بتا سم ټول عامیان ته میاد ته یا او بس نو بیر السلام مشور وک چلوکو چې بار ته ورूजو وتا کنه نو سلمان په چنا حضرت او چدا شمږ د جهاد پټیم کې ومنګ باندې بما چروشه نو موږ به خندق کې ستې دشمنته پېږی ګیرچا پیرا نو خندق کې بہت اسو هغه کې بہت ایشان شو اچراتنه او ځانونه موږ کوړي پېږی فوټور باندې او فوټو باندې مشتل دبل سلامي سیدا پېږی او بیا ارلس صحابه کرام دا چې کوم کو صلبیخ گزا چکم دیز جیوار که احتید آبتا سکا نویه اوسمشتا جی. او خوری صور لسوا کارشو جی. خوری اوسم تردیدی. کم خندک چی دی. او خندک کنیداری او پتا قده کچی کم دی نصر او دا قده دا سواتو یا. دا پشپگ روزی کې کنیداری دی. دا دنگا عظیم خندق. شپگ روزی کچی. او پتا قده کچی کنیداری ادا کافر را لو بس دا غیما سیر اوکل من بس پاگشو بوشتر که دل که دل که دل خان لوگ اس شاہبی کناموتا نو پاگی جنگ ندیشو دونک واری پشوی او بس بیا خیر بس دا قصیبیو دا بس سپیانو دا مشوری بیا کولیو دا خبرہ کنا انتا خندقی کنو ریدی دیرات دی, دی پینشی کنا انا بس ادا خان حضرت مبارک وی وی ان آنا ولا یغزونا راوي البخاري وي اس په سره که خیر منګه غذا ان غذا کوه وی بنکې او په دې کې وی باد راوان ورته نو باد ده سه دی په دې کې باد سه باد دی چې باد راوان ورته چې کم د دې دا خېمی یو وشته په واکه ګرځول په دې کې او تکره کې دا اسونه او داو خانه ولې اوتره ول مستورخه او لحکر چکم دې کړه او فرشتي رالی لې فرشتو چکم دې د لحکر په مابین کې الله اکبر چګې والی نو ال یو سړي په وي تخت کې جو چې او دا امام مسلمان دي بس په یو څاک کې چکم دې زې ته خالصو ټوټه سامان نه پرې کړل بس بیا هم بدل دا د ټکي وخت اشاره بس راځو نور په دې کې بیا خبر ورته دا او حدیث وکړه دیجی اغه دې د کین نش کې دیجی الله رجل جل جان فرمای یا ای حلذین آمنو سکرو اے د ایمان خوندان تاسو ته نصیحت کې قیامت ته علیکم تاسو دا نیامت په کوم تیری م کې و شو نظر تیجی اځا ات کوم تاسو ته مدینه منوره ته جنودن لخرې د کافرو ریگی کنه د قریشنا د بنی جد پاننا د بنی قریزاون دا د بنی نسیر وغيرها الله په کوئی لا سبي ذا بيان تنيا مت اني امت په كم ديو کي شي وي دي ف ارسلنا اليكم من غاوله غفبي با نه ريحان با دي صباح و بالصباح وعقلت تعدن بالدبور او جنودن او لخري لم ترى حاجتا سنلي دي ملائك تيجي ديگي او كن بعشري او وكان الله او دي الله تعالى په اغ عمل چتا شکوي بسویر د ځخان د کنه و ا کنو رسول الله بہت گردیدو اللهم لا عیشی لا عیش الاخره فخر الانصار والمهاجرہ دګه او صحابه وته وی نحن الذين بايعوا محمد علی جهاد ما بقينا ابدا او هی متداری جی نو الله فدی باند بنا دي اس جاءوکم پکم وقتی کرا اللہ کافر ٹانسو تا مین پوک کم دع پور تنا یعنی د مشرک تر ترWasن پوک وی لی کی کی مشرک تر تا من عس پلا من کم اور دع لاندار تا سنو دع مغرب تر Nonetheless آو اس داغت الابصال آو پکم وقتی چ Remain شیو استرگی پ fas 기 قانو دع تر apostles تر타�adt دشمن تا استرگی Remain ʃ معای لشوی دع 本 دع 저도 او وبالغت القلوب والحناجر او اور سید دل دې دې جده وج نزلونا الحناجر حناجر جمع حنجره تنده یکي گسو یعنی ګورګورتا ګورګورګان تو رسید د قزع تقا دا ګورګور زیږي دا مرې ناوتو نه ده کمن تقزې تزمنه راوږه سيدر سره چې يرنا شي کنه داز لو پرشيګي نه دې پورته من را دي دې په تا کې پرچیګي باکینایہ د شدتې حالتنا او تزنونہ ا تاسو ګومان کو په الله باندې ازنونہ مختلف ګوماننه ولی پېګه مخلص ګومان کو چې امداد را روان دی دګدا او دمنافقت ګومان سوچ چلاو می دی آیات بل لري چې دا حلس تاسو نه نشي به ورې پکاريږي حضرت مبارک وفرمایې پېګه چې سې استاد علیکم الامر به اجتماع الاحزاب علیکم زرد چې سخت بشی کار پتا سو باندې چې کاټر برا جمع شي پې کې لیکن ولعاقبتلکم عليهم د پاری په دی تدوی په پتا سو کستان په دی داقا شکم دیلو دا شایدیجی دا حدیث پا یاد داری او بالآیات مبارک دیجی ام حسیبتم ان تدخلوا لجنة ولم ما یاعتکم وثلو الذین خلو من قبلكم اصطم دا صحبت بر را دا آیات دا, دا با دی پکاری کی کری پا سخز دا دستیزو نا پکاری اس تا بکر کوئی ورنگنی آغاز اے کم اطلب و اللہ رجب الجلال فرمائی کہ جا بسعشی او ہنالک اب تری المؤمنون ہنالک پدیو میں احزاب کی دته جنگ خندق کم وئی کنا تاریخ کې وته خندق کوئی او قران او حدیث کې وته غزوہ احزاب وئی ہنالک پدقزے کی پدیو میں حزب کی امتحان وکری شو قوم مبینہ نو باندې مولي چې مخلصو او منافق جدا شي او ولزل زل او دی دې چې کم دینو کې کې د مسلمانانو حرکت پر پيشو زلزالن شدیدا په حرکت د سخت او از یقول المنافقون په کم وخت کې شوی منافقان او بلذین فی قلوبهم مرضون چې په زنه دي کې مرز زو په اعتقادو سیوی ما وعدن الله چې وعدنه د کړه موږ سره خدای د داد او رسوله اله غدورا مګر دا فرد دو کې اېندات کم زېدي دا موږ ته اوګې تدې را ګردو اوس او اذ قالتوا اېفاتومنهم او په کوم وخت چوي او طائفې د دې منافقان نه دا اس او سبنقېزي دي مې مکه مترشو له سمو لپاره کې او اس ابن قېزي دا دوي جهله يسربا اې د مدینه منوره اوسیدونکو يسرب چري دا ده ده ده ده دنه منوره په خوانی نم ده. پری که کنا ده ده حارون علیه سلام ده زمانه نا. ده تایسر به. او ده آچه ده. او ده غیر منسرب ته. ولی یو عالمیت تهبل تانیس ته. آیا ده ویچ یو عالمیت جی. او آن لر بخاری تاریخ تاریخی ایمان بخاری پا خپل تاریخ واید دی. ده خبر ای کرده ده کسی؟ بېګې کېکبار یاسرب ګویند 10 بار مدینه ګویند خوانند بېګې او کېکبار 10 بار مدینه خوانند او لسکړ ته کنه مدینه مدینه وی دابد آگی کپارشی او سار داد سنید زی پی او بس پا زکان باند یسرب یسرب نو می پیخو دی حضرت نه نو حضرت منہ کرده او قرآن شریف کی ورد زکر دی زکر چا قرآن شریف کی زکر زکر دی چې صحابه کرامو او نورو بغیر د دینم نپا بل سبی جندر او بلدان چې دا تلفظ د چا دی په دې ټیم دا خودا منافق تلفظ دی کنه یا احلیه سیربه دا خودا منافق تلفظ دی کنه ولی فی بینی فی انا دا نوم چې دی کنه دا ګوره خندی مدینه مولوی یا سیرب ستوي توی او کنه ان په دې کې و باغان دی دیبی تبه مبه و غیر دا پکې دی دیبی نو دا نوم مدینه منوره ته هیڅ تر خندی و شو طیبه پای ها حدیث كده كده اهو طیبه اهو مدينه طیبه مدينه منوره ادا تا جودي مدينه پاکی ته دیک انا نو لا پر لا و تا شپ پر دیر خون کیجی ان اس دی پرے لکلی پراڈونو المدینۃ المنوره پراڈونو جی تہ варіاجه ته ترته چما پالسته د دېری دتی تارا اډونو باندې مدینه منوره لیکري شي اره اډونه بلیږي عمر کیږي بلیږي عمر کیږي ا مدینه منوره ښکارکې ها او بلیدار ته پر اډونو مرحبا او بي زويو پنبي صل الله عليه وسلم اويدا د حضرت مبارک ملبنو خیر راه او مقام موظمه کې دا سړي کې دی مرحبا بضيوف الرحمن دې مقام دې کې دا سړي یو بزرګي دا کوم نه حاضر دی بجنار دا يا اهل يثرب اي د يثرب کسانو لا مقاملکم لا مقام چې کم دې دا امر دریمې مې ویې په معنا د اقامت نشته له اقامت تاسو را پاره په مدینه منورې کې نو لا څه کار وکې ذین رُسُلُ نُفَرِجُ عُو بی غَمَ دَخَنَک نَکُونُ تَلَاکَ دایوټکی او یا فَرِجُ عُو تاسو واپس شه د تابعدارې د نبی له سلام نه کفر ته عربی او یَستَأْذِنُ وَيَسْتَأْذِنُ اوی او اجازهت غوړي چې کی فَرِيقٌ مِنْهُمْ یُدَلِّدُ دِ مُنَافِقَانُ نَ دَ نَبِي له سلام نه اجازهت غوړي زکر چه دوی یوزای پرگوار جنگی خاندک دی تریو او رازا او باللہ چه خاندک کنیدون دی پاکی سکاندک و خیر اصحاب بی زمانگا کور خالی دی او خدای درام کور خالی دی پیدی دروغی بی یا قولونا بی ویچی انبو یوتنا چه کورن دا اوزار دی جی چه کورن زمانگا او را خالی دی کنا او محبوظ ندی که شي شی شتوک پی حملو کی غلافی راشی دا کې وره ترش او الله وې چې ومه هی او उन्नति چې کوم دی خالي بلکې خمه حفظ دي خدرو و وینو صلیب سو وینو درو و انسان درو وینو دا غبطه سه اسلام مس خبره خلاص ان يريدونا بي اراده لري قد قال الا فرار مگر تخت کې د خيطان اوراز او بل طرف ته د داسي شيطاناندی دا په کوئی چې و ان دخیلت علیهم افس سره د سر دخیلت مجول شه غدا موږ د باکسره موافقت ترجمه کو او کچر ته دخول وکړي شپ دی باندي من اقطوارها د اطراف د مدینه منوره د نواحيو د مدینه منوره او شو کافر راشدی مدینه منوره ته حمله پیوکی لګور کا یعنی دا سکر دخول اکریشی کافی دیمدینی منوری ترائشی اصم سئل الفتنا او بیاد دوین تاق داخلی دون کی کسان تپوسو کی شوال اکریشی دا فتنی دا پساد دا مومنانو دا قتال دا مومنانو دا پساد دا مومن نلعاتوها ندیو داکه کان تران تک کئی کنکئی او دلتا بیوتا لحورا نمالوم شواغی پیتنی تران تک کئی کنی دا تک کئی وطا او وما تلبسو بحا الا یسیرا او دی بدرنگ دیر نکی پردی مدینہ پاکا کئی الا یسیرا مگرنک زمانا او بیعوتیو بستری شدام احتبال او یو بلی احتمال امشتا دلتا کئی چې وی بدرن تیرن کی به ها پدی فتنه چتا کم فتنه ته وربلیږي الا یسیرا مگر لغوندی اے خو쨌ه د سوال نه پاریښین او فورن به د پپتماني شروع کړی اړې پیلو باندې ست مار په څخه مثلا ته پاریښنه نو د پپ بده په پاو فورن دې الله رجب جلال فرمای چې بلاخط کان عطا کی سرود وی نور جنگونو کې دوی په جنگه بدر کې پیږي زله نن دې په لیسو او ولکت کان او ود وی اه هذ الله چې واده کړی و د خدای سره من قبل رم به د واقعینا چې غزوه ای بدر دا پیږي ادر چې الت دې واده چې کم ونو د نفاق وعده وا ولی چې د بدر کې څانل وی حضرت دا سي بلا مقرالا نمو بوبکه که خېدل خپل وینځ پیکو پایګې او آزاد نو مې مینه مې په کې دوی وکوا پایګې به مترو وای نو خدای په کوئی چول او دی احمد الله چې وعده کړی و د من قبل لم بيد دي واقعې ده په بدر کې چې بدر جګ شروع دی وو یاره حضرت دې مقره نه لا څونه لاړه ویا پیغمبر مو د الله سوره نه او دیم درو وګورئ اولان وګولون د ادبر چې دوی بنانې شاګانی دشمن تازه دشمن نو تښتن کئ او کان عبد الله او خدای خدابادی تاسو تپوس پوسټ کئ او د واجب خدای مسؤوله دیږي چې لا یو بټه پوسټ سوال به تئ پی سوال کړی شوی پیږي چاګبان سری وفا کړی و کنه دا کړی فل توا توا چلای نه په کوملته ان جزبه پدر درنې کتاب څخه اختا ان پرل تم کتا سو تختې من الموتی د مرګنا د خپل مرګنا اول قتل یا د قتل د بل د لاسه ابا اذن تهغه وکي کتا سو پیرانو کو لا تم تونا تاسو به نه په دنیا کې درنکريشي الا قليلا مگر لگا وګي چې څون لري په دې دنیا کې جون باقی بس غبې زیاتې کې بنه وړه قل توته چې منزل ذي دا دې ځوځانه په ځان په ميدار منظر لدی سوک تی اغشخص یعصم کم یجر کم یجر کم چه تاستو پناہ در کی تاستو پناہ بدر کی من الله دا عذاب در خداینا ان اراد بکم سو کاللہ آ... اراد پا تاستو باندی دا بدیو کی دا حزیمت و دا حلاکتو کی ندا چه سوکشتا چه تاستو بدر دینا پناہ در کی آ... او اراد بکم رحمة او داسبو اے خوا او من ذل لذی یعذبكم ان ارادبكم رحمة او دا صوبتی چتاستو با عذاب در کی او دا کان لای ردو کی وطاست رحمت نشتا اولای جدون الهم او دیو با بیان نموی رخبل زمان دا برمین دون اللہ ولیا حمایتی اولا مسیران مدردگار او بل اللہ پاکنا او دیو منافکان و بیوتا بی علکا ہے زینا چلو اڅه واپس جنگ خندک نه ه بتا دا به ټول وګړي دې دل او دا خبري بیا کولی الله تو کویا قد علم الله المعوقين بهشک الله پاک پیژني سو معوقين منه كون کی بل نرا من دتا سنا منه كون کی بل د جهاد فی سبیل الله تجي بل د جماعت فی سبیل الله را منه کوي دا الله پاک پیجنې صدا مور کئي موع یقین منی کې بل درد جهاد دا منكم د تاسو اول او د کنن کې ويون کې دا اول قائلين پېژان ترته هه په موع قد علم الله القائلين الله پاک پیجنې دا کم قد دي دا کټ په پیل مزارع داخله ته خدا غوري په شپاتو دا واجب تانه کې نو تقليد دې ک تحقيق دا تحقيق په دقیق پره راځه امامانه د چوکريت کله په دې ځینې د خپل مساله مول قائلین او الله پاک پی جنيب ويونکي له اخوانهم هغه بل رونه تا جزبي او خپل هم مشربي بدين کي راځه جهل من ما الينا الله راځه مونږ تا دغه تا لمونږه راځه پیره او لا يعتون الباس او خپل نن را دي جنتا الا قليلا مگر لګ رلک سمانا ریاعا و سمحتا نا پار در ریاع کارے دا دا او اشحة جمل شحیح تخا او دیر بخیلان دی علیکم پمعابنت ستاسو علیکم سمانا علام معاونتکم ستاسو پمعابنت دیر بخیلان دی نمعاونتا سر کئی ننے کئی آگے دی اللہ پا کوئی پا ازنان جا هر کله چې راشي یرا رائته همته دمر بوز دلدي جنونه له دې کا په دې کله چې تا وګوريو وار خطا ولا دي تدورو چې حرکت کوي او زیرাজি عيونهم شتګې دي کلذي داسه داسترګي دا سي گردي دا گردي کلذي په شانده اگې سړي یو ښاळे او چې به خوښی راغلي په غوڼه مهره الموت دو مارګ یانزل کدن سلګې شروع کنا د قصدي مورخه ته او پر ترتا فیزا زحاب الخوف ارکل چې لاشیره د دشمنو او مال غنیمت راغون شي نو سلقوکم تاسو وحی تاسو سر په کې کنه تاسو او وحی تاسو بیا ازن تن پا غجبو تیزو باندی حداد پیجن سمنا جبی تیزی تیزی جبی اشیح خطن پا خالو کوند دوی که چه دوی بخیلان دیا علالخیر پا خیر باندی چه مالی غنیمت تیزی ما تا مالی غنیمت قسمی لو جی آتالی پا پدائی پینک فی مورا جی ذرا زخ پل آغام تکریت طور پکے سَلَقُوكُم بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ اغدا دا جی چه داد ہے کی چه کم دیکھا نا دا دی اے دا لسان تشبی ورکرشوی دا دا سیب سرا نو پا دیکی استعارمکنیشوا ولی استعارمکنیتا متولو مقصر کے دی تبیلی با پیگی چې تشبيه د شې د شې سرور کې پنپس کې بیاسا کې شې د ارکان د تشبيه چې واده مشابه د شې د شې سر پنپس او بیاسا کې شې د ارکان د تشبيه نو دی د کې ال سنه ذکر دې کړی دې ال سنتین دمو شبانه او سبب چې د مشباهه دي بيغي نو بس نو تشبيه د شې د شې سره په نفسه کې ورکړې شو ساکت چود ارکان د تشبيه سیا د مشباهه نه چسري چې هل څه نه دي او بیا وګورېږي او بیا نه سرنو سره په دې کې مکنيه فخا پاس نه کې سټوا او بیا دا کې سره چې کم دینوږي 100 لازم دی کړې دي توری سره مخال لازمي کنه دي ها نصلقوکم کی تخیلیشوا اسباب تلازم د مشبابهی مشباه الروش او بیا حدادن داګه سره تیر تیز والے دا چې کوم مناسب دی کنه دي ها اسماۃ د مناسب د مشبابهی مشباه تو شو نفد کی ترشیهی شوا شو وی دی وان دی وک خوینک ا اذن سباتل منیۃ اسپا رہا الفیت کل متیمت لا تنبو کی تول رجمت تول پک رجمت نو نه وجنا ا ا, آ, آ خ اولایک کسان چې لم یؤمنو دی حقیقت نی مان دی ورو احبت الله الله سای کو اعمالهم دی کی اعمال د شرط قبول ل ایمان دی اوکا نزارک آن لیشیرا او دا اپکا حبت آمال نا پا اللہ سامدی زکا ایرادی پر متعلق تی یحسبون الاخزاب آدھا جی اچان وطبیوی حلکا وی آغا کنا توری زکاپیرو دی نا ندی تلی منا لیرام کی نا دام بزدی لیدی کنی حلکا تلی دی نا ندی تلی یرا امک دی پس راضا تلی پیش و دیر که خیصہ ووری نلاب په کویا چې دومره بوز دی لدی چې احزابونه الاحزابه ګمان کوي پټولو د کافرو احزاب جوهره حزب دا احزاب الکفر چې لم دې ته صورت احزاب زکه وی کوم د قوجه راکنه ها بيګي چې لم یې احبون نه دي او راځي مکه مو زمې ته یو بغیر تذلیل لیکن دي لکن فکر کوا باین یت وکلا او کچر تراشټو دی کانا دا توڑی دا کافیرو مرگتا نخرا نو یودو یتمنو نو دوی و ارضو کئی سنگا چلو انہم چلو انہم کاش کاشکی چلو بی بادونا زندگی کی رول پیل په پا باندوکی چلو مدینہ منہ مرکی نبی یا کې بی او چلو سوکتا مدینہ منہ ورین راتی او د دی مسلمانان تپو سمتے کو چلو سنگا حالت کی دی دغه بهرې فون کړې دا مونږ نه او يس الونا او دې تاسو کوو بادون منسو صحرا نشینا او اسیدون کې په عرب بمانډو کې خپل حال کې يس الونا چې سوالې کوو دې کې کنه عن انبائکم دې کې کنه اخبار استادو من کل قادم من المدينه المنوره چې کوم ځای د مدینه منوره نه ات او داګه یې تاسو کوو او الله پاک ویچولو کان فیکم اکہ چرته دی وی پدی دا کدی دا نو جو خدای خدای ما قاتل الا قلیلا دی وجنګ نوی مگر سر به لب دی ریا ان سماتن او ګور رسول الله خپل په میدان ولاندی او تزی داسین ګم مسلمان هه داسین ګم چې کارونه دا اغیار کبی کر کبی د غنو او تمه د ګلزار کبی کا لقد کان لکم تاکید سره د دې ستاسو لپاره پی رسول الله بګي او په اقوال او په افعال د رسول الله کې اسوته حسنه بګي بګي غلا او مدنمونه او خله پیروي نشاغه په خپل په جهاد کې ولا د بزات خود تسنګدې داسنګ مسلمانې حسنته دمانه هغه چا لپاره کانه چې بیاغه د رجول لا چې امید درې یرجو اللہ یرجو سواب اللہ اول یوم الانخر او میر د نعمتون دا خیرت او ذکر اللہ کسیرا او یادی خدا پاکلی زیادہ پہ گئی ام په ولارا ام پا ناست او ام چکا دی سو پڑھر را ام پا جبا ام پا ذلو خیر ولمانا المؤمنون او اد کلیش اولی دل مسلمانانو الاحزاب وطولي د کافرو احزاب الکفار مقالو دیو جهازا ما دا اغم قدا دا اغم قدا ساب وعدن الله چې موږ سره الله وعده کړی و وعده الله سره ام حسبتم ان تدخل الجنه ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم دا وکنه وا اور رسالہ من شرواذا با... قالوا سيشتد الأمر باجتماع الاحزاب عليكم او والعاقبت لكم عليهم نميروا مسكنه هذا تريجادي فقاري او صدق الله او رشن كده الله وصدق خبر الله او رسوله رشن كده رسول الرسل راضي وما زادهم او دي اجتماع الاحزاب بی زیات نکرو الا ایمانا مگر د جهاد ته ایمان نه د تصدیق نه په وادی د خدای و تسلیما اور د جهاد نه حکم د خدای لغه خلاص بیا صحابه کرامو کې مختلف صحابه دي من المؤمنین بعض د مسلمانانو نه رجال سلیدی لکه حمزه صاحب مبارک او مسعب ابن عمر دا جو سپېږه سو دکو بیرشتون کې کو ما هغه خبره عهد الله چې دوی په وعده د الله سره پاهي کړی و چا اسوباتې سو انترجه نه پمن هم من قدوا چدہ پرک نہ به خپل نظر پر نظرې پرکک پرې نه کو چې کوم نظرې کړو چې رسول الله سره ولاړې با ترکمې چې شی چوي نیمه هغه پرکک پرې نه کو اکه نظرې پرک او ومنهم آبادې په دې کې اسوخته یانتجر چاغت والحسب دی مبارک او دغرهږي وحصه نه سدي حضرت عثمان شهدی او وی انتظار کوي چې موږ به خپل نظر برابر وو او ما بدلو تبدیلا او وی وا دند بدلکړي په بدلولو سره او دا چې کوم دی پریګ دا امتحان الله تعالی مومنانو باندې ودی وکوه ها دې جن الله صادقين دې پر چ الله سلور کی رښتون ته دا مشت کی هم کنا یعنی دا دازدي را پر الله کارک 510 تک د دې او یو عجبل منافقين ان شاء الله کدا خدای خو خشي عمریک پاک او یتوب علیہم چې د ایمان توفیق وکړ کی ان اللہ غفور رحیم ورد الله الذین کفروا او الله چې کوم دی رد کا اغسان چې کافر دی بیګی کنا په جنگی احزاب کې بګی زهم په کې مع غی زهم سره د خپل غوسه نه چې کومه خبره لم ینالو خیرا دی اون رسې د خپل مراد تا چې هغه در چې مسلمانان ختمو ادم اکل او نغسیدل او کف اللہ المؤمنین القتال او الله کا پی د مسلمانان د جنگ پیگے بے ارسال ریح السبا او الملائکہ چھا پرشتے ام رو دیکھ بعد سبا ام او کان اللہ قوی یا او دی اللہ پا قوی او عزیز او انزل اللذین او پا دیکھے چھا کم دنو ما تا تبیل ہو چی چھا نا میرا تمخ کی بیل چنه به سلام د جنگ خندق او خپل کنا او جامع ممه بدل او سامان جنگي کې خود نو پڑھیک جبريل الله کې فشکل د دحیتل قلبي کې او فشکل د دحیتل قلبي کې راغې دحیتل قلبي چې دا ډېر خسته سره ود په شکل کې براته کنا او چراغې نو ته وی پیغمبر علی سلام ته وی تا به اصغر کې دا او ویما او زمان برگر نہ دکی خودلی وی بنی قریظہ وادمات کڑی نا او پدی جنگ احزاب کے مشرکان و تمزبط امداد ورکڑی حضرت مبارک آواز کو ورد آواز دیتا اس میں یڑی لا یصلینا احضن العشر الا في بنی قریظہ مش بن کہ نند یوسری یقصو مګر په بنې قرایزو کې محدثین ورکلې چې د دې مخاطبینو منصب د دې وخت کې په بل یوه ځای کې نه کېدو چې څه وا د بنې قرایزو نام سر یو منور بل ځای کې نه کېدو چې دا په صرف بنې قرایزو کې کیږي برجې کې بن کېږي الله پاک رب الجلال فرمایي نو د دقه چه ده کنه نه نه کېږي واسعره وګړو <التاكي> بس باندې کو نه ځکه ها او یاد داره باجه وایو چې اږي بلار کیم کړی دینو دام د بنیو قریزو د فار ته تیاری دینو دا سیدل ک په بنیو قریزو په حدیث باندې څه ایشکان نشو او وانزل الذين يوش او الله پاک را کوښ کرو بیان غره سلام لاله د دینه ما سره وکړه جې ویشپی یو او بیا په ویشته مش په دا لیر کوشو او بیا حکم وکړو چې د دې جنگی ا او نارینا و او زنانا او ما شمانی قید ون پکاتی و انزل اللذین او اللہ را کس کرو ارکسان جواہروهم جواہرو چه امداد ورکڑیو بی هم مشرکانو تا ارکڑیو کرا من احلی کتاب احلی کتابنا چه بني قرید دی بی اللہ را کس کم دکم دینے را کس من من هم لاخفلو قلاغانونا سویاسی جمد السیسیه تندا کالات ویل کی چې سړی په محبوس کی او قدپا الله راو غردو په کلوبهم پسنونو د وی کی ارعبا رعب المؤمنین خوب ته مسلمانانو الله د وی پردر کی راو غردو فريقن تطلون هګي چې یو په رقطه سو قتل کوي د حکایت حاله مزیه دی نه فريقن قتلتم ها او تاسو نه او بل په کثرره وله یو فقه چې کمسل دي تاسو قتل کوی چې مقاله دي جګیاي دي او بلله پکهه چې کم دی یرونه او په قید, قید بله پرې کو چې غماشمانو او زنانه دي او او رس کوم او والله په مالکانی تاسو د دوی دزم کې دزمکې د بنیو قده او مدی نهمونونه کې د مالکان کړی یو نیمت او دیاره هم او د دوی د کورونوواله هم او ددی د معلوو او بل و اربن او دزمکی دا اقزمکی تاسو وارسان کړې لم تت و او ها چې لا تاسو په پخ په قدمونو باندې پیمال کړې نه ده نو دې کده خبرې ولا مو کړې دي چې د اشاره دې جنگ خیبر ته ده دې کې فتح خیبر ته اشاره ده په او با دی ار یو پتا چدې واکه نرستو مسلمانانه تر وزه د قیامت پورې کینو په دغه کې داخله او فخري او وکانه الله او انا کل شیان قدیرا ادي الله تعالی په اشیاء باندې کامل قدرت لرونکي ناشکارو شو چې پیغمبر علی السلام بي بيان دي او په دې ټیم کې نه حبيبيانه پنيکه کې ناشتي او دی چې کم دې کنه ارې یوي دا چې کم دې مطالبه وکړه حضرت نبی علیہ السلام نے د زیږ وزینت جامو مطالبه وکړه یی کنا او مطالبه چې کوم دی کنا یو وترې مال دا په کار دی بل دا پکار کار دی ډوډۍ کې زیات په کار دی دا ډوډۍ کم دا ا دانه او د ایوم د نبی علیہ السلام پنیزديشتہ وله کوبین نبی اخو بل بل غول په کار دی ماشاغه دې حضرت مبارک سو او دا کوښو او د دې سرع تعالی پرې خو دوې بیګ یوم حضرت مبارک کلا او په ګڼو جنډ کې د یوې ته او دا یوې mesti نه ورسته هغه چې دې او نوو رسول الله تعالی اختیار ورکو کته سدا چې کوي چتا سو د دنیا غواړي نو راشه چتا سو متعادر او تاسو خپل شکم مزه او کنه خدای رسول غواره کوي و خیر غواره کوي نو بیا به معاشره دا اختیار دی او عشى بي فرمایي چې دا اختیار او اوولیسه به طلاق انده طلاق نه طلاق نه به سلام نه یی څوډي صرف اختیار دی ته وای په دې ته اختیار وې نبی اکرم صلی الله علیه وراغه عائشہ بیوه کړه وې تا ته خبره کوم په تلوار مکه وا وې د مور او پلار سره چې کوم دی فیصله وکړه هه نو سونه او سلام پیوکا بیا ګټه پته و چې مور ما ته د په پیرغ باندې او نهخه دا, دا محبت تیز طرف رسول الله دا, دا عشیب بي سره دګ دا او بیا چې په تا وی تا دنیا او خیرت پکاري خدای ورسل دي پکاري اخرت ته ورسل دي پکاري نو دا مقام دي او کنه دنیا دی پکاري نو بیا تا ته څه متعذر کوم مشفت تاسو تاو بلې یو وځي ای ما بېګې افیکا اخ्तारو بل اخ्तार الله ورسوله هو دار الاخره عاشي بيبي او تريبي به ما په دا ځواب درکو خدای نورې بيبيان یته زمونښې وا نورې دي کانا په پام کو چې وي تم دا غو نه کلام اچره تاسو یې هغه ته نو ویل کا په دنيو اوره کینو بیا غمه بلار شي او زبې کی आवाज پات شنه دا بڑے رخی د دې مسردا سمینه دا و دې ته کړه حضرت رامین نه کنه دا دې ته کې نه محددتو توینا ویزا چه کمیه بیتا وردم نصطا دا قبر بغطلا والقوم خراس دکشه دی جو دا نورس طلاق ملاقنا دی پا دا قدی لیکنو بسه قبر نشتا دی اللہ رزول جلال پرمائی یا ایوها النبیو اے پیغمبر علیہ السلامہ نا لدائی تازیمی دا قل ازواجکا تو ایخپلو بی بیانتا فیگی کنا لا احتیار دی او لیسا بتلاقن وری ان کنتن نا چه تتانسو یه تورتنا الحیات الدنيا چه قوانه اغز زندگی د دنیا زیب زینت د دنیا اغز زینت د داغی رون نقوانه تا حالایین خلق بیبیان تانسو راشی یعنی تیاری شه تا امت نوکن راشی من تیاری شه راگلی ست در آرات نوسمان دقل دقل دقودینو سنگ راشی یعنی تیاری شه دیت تیاری شه چه امت نوکن چه تانسو تا متعدر کن متاع درکم ینه پیدیشه درکم راغی که خبرکم جامی دی کنا قدری جامی برذی او وسرح کن او تاسو خوشی کما سراحن جمیلا په خوشکاو له کله سره ییګه پتره کده سنت باندې بغیر ذرارنه او وین کننا وین کنتُن اگر چې دایته تاسو چې رادن رید خدای او در رسول خدای او دامت نیامتن د دا اخرته نه په ان الله عبدالمحسینات الله تیار کړی د دني کو کارو من کول تاسو ده پانا اجر عبدین نو د اخرت غره په دنیا باندې کما په البخاری کما په مخای دکشری اخرت غره کو یعنی شه نبی اوه او کنه چې بیا اخرت اوخه وسو نبی الله د دې د دل جوی کړی دا زیا په ځبان ښا او رسول الله ته وصیت کړی چې دا کنه یعنی شه نبی ای بی بیا نل پیغمبر علیہ السلام امان یاتی هغه چاته راتاو کو من کوم د تاسو نه سنا نه پان شتین د پکان بندکارا لکه څنګه گی لکه به خلق کی شوا او دنیا ته تر دی ور کول فخدو پر شرو فاخره بقا ده دا جنا منا منا نره او کله بي کی زکه چی ا حدیث کراغلی دی چه ده پیغمبر د خدای بی بی کافره کی دیشی زانیه نشکه دی ولی کافر د زنانا سکو زنانی آیپ کنو لفت کپر آیپ کنو کپر آیپ نکنو نکا شریج ندا شریج نگورا نوان آف پیگی دو چند بشیر دیرا پانا عذاب بیئی پین ولی دو دیو مرتب آلوی دا ابا کان نزان لکا او دیدا تزعیب پا اللہ بانی احسان دی او من یقنت اوغه څوک چې داتابیداری تابیداری کې منکن تابیدادی تاسو نه نه په خدای او د رسول پیګه او په ټول سنت او مبارکو کې متعمل صالحن او نیک عمل کوي نو ته هم بور کو دیتا اجرها او ثواب ددی مرته پیګه کنه دلته کې سواب منتو چند دي او عادت نہ له امه تیار کړی دي او زائد پیګه او ضائد پا عمل رزقا کریمہ رزق دیر اوندا په جنب کې یا نساء النبی و بعضی کسان برا للمنافقان فی یہ انو منافقس بدا سو دید استکار بینو خب خو بیبیانی خوری رزق بی دا کرن بیبیانی خطوری خوری دی لہا بیبیانی خطوری کانا بازی کسانویز دبا دیسر نکاکم کارس اللہ و پاچھو دیسر با کم دی سره او منافقان چکمو ناوی بر عطل و اوی ودا اسې به باندې جوړه کړو بيبيانو بی سره به خبرې کوو انا نو خدا پاک کار به حجاب آتوس پرازی را روان پا یا توف برازیل روان دی راځه نن لپا کوي چې ان نساء النبي اے بيبيان بی بی مطه صلى الله عليه وسلم لستنا تاسو نه احدن پیګه پشان دی او یا کا پشان دی او من النساء نور زنان او نه بلک تاسو مرتبه رب ولنددا کتاب چې د خدای او رسول نه یې ریګای په نا تخوونه د او رسول نه نو تاسو نه د می م کوي په کول سم نه یانه د نزار کټ خبرې م کوي چې دا غې نه چې تما معلومی کی ها بعضي زنان په دې خبره کې ها د خبرې نه خودي تما نه معلومی کی ادمای زنان په خبره کې پیږي خبره لوي چ سړی ځان تمای له کوي د قشیر جی وسر خندا کوي د قشید جی نو په لا تخ دوا نه او پیګی نره موایې وینالاله نه نه ځکه خبره مکوي نو پیت ما الذی نو تم بو کې هغه سړی چې قلب یې چپد ده کې پیګی مرادون شدي مرض دی خرابې پکې دی فجور پکې دی فجور مرض نا ده ده که بزور مراد ده. خواه ننرم خبرنو قوه خلق تا کنزل قوه نا ده مانا اومنه ده. موقنا او کنزل نا وقلنا قول معروفه او قوه وینا موافق د شرجت سره سنه جگه نی کنزل قوه نا دازا. او وقرنا او تانسو او زندگی تی روی زندگی تی روی فی بیوت کنن فیگی کنا او پخپلو کورنو کې ابات بنو جای. او وق پیږي کنه ولا او تاس خپل محاسن سرو تمخ کار کوي دي ته وي تبرجنا خپل محاسن سرو تمخ کار کوي ها تبرر الجاهلیت اولولا ک تبرر الجاهلیت اولولا پیګه پشان د دستور د قدیم زمانه د جاهلیت او چاوی به فل شې دې به کار کړی بیا ګرځي او دا درځو دې بکاو او انما او ها د دین निजाम او دا کارونه کوي واقعنه صلات اہتمام ساته زماند واقعنه زکات زکات تر کوي واقعنه الله هغه به طریق کوي د خدایو د رسول په باقی وحکامو کې او رازه او دا اوامره او نواهی چې خدای رولېګل تاسو خپکه کې ما انما يريد الله الله اراده لري پدي اوامره او په نوحيوباندي ان يوذه با انكم رشا چا اللہ لرکی دستان سونا آگا چاکم دی پلیچی چو گنا دا احل البیت یا احل بیت النبی اول من صوف دیجی حرپی نظر پکی محضو پتا اے احل بیت دا نبی علیہ السلام او یتحرکم پیگی کنا او تاس پاکی تطھیرہ پاکوال سره نو بیبیان مبارکی تفسیر و حلمانی کی دلیت در تریکلی دی چه دا بی بیان مبارک سلام دا, دا چې کم دی پا احل بیتو که داخلی دی که ندی داخلی دی او دی دا که دالیمان وی دی دی وی ناغنه دی داخلی دی وی ولی وی با حسن و حسین او داننگی قاتی مبی بی وی نبی علیہ السلام الله ها آن اللہ, اللہ هم ها اولائی احل بیتی خدا زم احل بیتی نو مونږه باهی وو دا زي حديث اي نور نشته پکې هدا پکې نه دي نو دلته دا واقعيات په علي سي ابو فاطمه بيبي کېدا په حسنانه نو کېدا په بيبيانو بی کې وا تفسير علمانويته يده يده خدای مسلمانانو دا خبره خو پچا کېدا دا خو بيبيانو کېدا ولې دا بی نه يعني دا اختيار څنګه تور کړی خو بيبيان ديږي نتا نه تا خو دوی ته دا واقعي کې مړي په علي بيتو کې دي او باقی دا حدیث وو چې انکه قبیله موږ په قبول کړی دي دا حسن, دا حسین دا حسن دا دا دا. دی حسین دی علي دی فاطمه بیبی دا ادا زما هي بيتي ادیبانه ساده ورچو نو موږ ويو چې بي دا لیکن اهل بیت په دې کې ملحزر نه دي حضرت الله ايشو زه ویفي او زه یې امر طالب دی نو دا تصدیق په شیبه باندې پیډه ما ادا کړی نه سمون دا نو ټیک ته دا علی بیتي دا څلور بیت کسان من په اړې ته کې داخله کړی دی لکه ان انسان د اهل بیتو په دی کې ندی نورم شته یوازې بیا نیم دي پکی ټول بیا نه بیتو کې دی ځکه هغه ویه مو کامل خدای ورکړی اراده دا غلطه خبره شوه د جیدا د شیوه خبرې نه سړی بسوی یا پرشیو خبر دشنا عشریہ بگی د دغه دا وګوره که د دې حقیقت ته ته اړتیا لري اسنا عشریہ په پارسای کې دا چې کومې دا کړې درسته وته یو شاعب الدوله دی صاحب هغه کړې د کلی کتابې کړې له شکرنا او تاسو یاد کړئ دا په پارسای کې دا ګوره ها سمې قتل پکا دی یعنی سمودا څنګه چا لري د علمي خبرې پکې کړې ده او وشکرنا او تاسو یاد وې او یتھ کوم او, او تا اللہ تا پاکی ته دیرا په یی کې پپا کومل سرعہ کی دتن و عملن و اخلاقان او ذکرنا او تاسو یادوي ما یوتنا هغه چې لستی شي فی غیوتکن ستا سو پکورونکو یالله خود سلو مقادیا ستا سو پکورونکو لستی شت شری من آیات الله چا آیاتونه د خدای دی قران دی او حکمت حدیث مبارک دی ان الله كان لطيفا خبيرا ومسلمت بھی گراڑا یہ حضرت یہ خداد دین علی نویدی خبر کیو اور زمانے پاکستان نہ کیو یہ زمانہ خالد چہ پدی کاو سخیو نشتا اللہ بعت لازمہ جنا ول نہیں سب کے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات لے کے مصفرہ قیامت الایمان وی ولاسلام ایجتماع تفرقه وی زات تفرقه ایجتماع د تبوثمانه لو کوي نو مسلمانان سړی او خدیجه ترجمه تاسو کو هه سمانه تابع دار د ظاهر په اعتبار باندې سړی او خدی او مؤمنه او مؤمنه ته دا ده د په اعتبار باندې سړی او خدی ته کوي ا باتن سره و لګي ایمان بدا پاتین سره ولګه تشوی اول قانتين او تابیدار ده خدعو در رسول شری او خدے والقانتا طدمانکه مسودکین او رشتون کی په عمل کې پنیت کې په قول کې پېږي کنه شری او خدے مسودرین او صبر کون کی سری مسواغرات او خدے والخاشع لستې ونهدي بهصوریا لکه لستی او خااشین توازو کوون کې سلیبل خااشات او خیول مت دکنین او خیرات کوون کې د نفلی نه پرزی او ک د نفې وي سلی او خ اواحمات روجننیون کې سلی و ساعمات او رونیون کې خی او حفاظت کوون کې سلی فروج هم. نخ پلیشرم گاون د حرامو نه ول حافظه او زنانا او ذاکرین الله پیګه او می یاد دی یادوونکې د خدای لپاره کثیرن قیامن او قعودن او علی جنوبهم او ذاکراس اعد الله لهم د دې لسو او قسم منال نو زنانو د فرها الله تیار کړی د مغفرتو پیسې بخششت ګناوونو او اجر عظیمه اجر عظیمه چا جنت دا چې شو شو چې پیغمبر علیہ السلام مبارک دا زینب بنت جحشو په حضرتی زید ابن حارثه چې د په غلام رسول الله باندې او ابن النبي باندې ملقبو کنا او د د پاره وغوښته ده او وي دا ګمان وکړه چې داږي کې نبی رسول الله دا زینب بنت جحشو چې د نبی رسول الله د ترور لور ده چې د انسان د پاره وغوښته ده بېګې وریکړه چکه خبر شو چې د ازید ابن حارث له ووتې ده وینانا ودل له نور کوو موږ ودل نور کوو موږ ته په پنه کوړی نو څخه شه دي نه په دې باندې د کله چې نو بس دعا وکم د سو په خوشاله باندې خبر ومنم په خوشاله ومن له دعا قوم چې کوم چا زینب بنت جحش او د دې رودي عبد الله ابن جحش عبد الله بن جحش ته اشترا روان دی غریاب بره نبی علی بس بیا خبره بالکل من لا الله عز والجلال فرمای <تصفح> و ما کان للمؤمنین او ندی شان د مسلمان شری ولا مؤمنات او ندی شان د مسلمان خزی اذا قد الله ارکلت الله پی سلو کی حکم کی الله رسول امرند یو کار ان یكون لهم الکیرا چشوی د دې پار اختیار من امره هم بګي او د پیل د دینه خلاف ته امر د خدای او د رسول چې د دې امره مند شه د خدای د رسول امر پاتشي دا چنه دا ومنه یا الله ا جا پر مند د خدای د رسول کا فقط دل دلاله مبینه دې کوم را شو بګمراي احتاره سره دګا و استقول بسرا دی بس بیا دا سکارو شو چې څه زمانہ چې کم دی په یی اغاده رجیب څنګه خبرنه کوي ها ها او زینب واڅېد من الشيطان رجیب الله الرحمن الرحيم اغاده رجیب زینب <تصم> بي دینو کې کشور دا بیا څه زمانه دغه شوا تیر نڤدیکې زغراغه پیغمبر الله سلام ته خدای پاک او دوي چدا ستاسو لور چدا دا ډېره ډېره کولې وړې زياته بینته او وجودي مخټو ان وی چدا واست ستكونو من ازواجیکا دا تکرا دا تک یاد لري تشبیه حلمانی کینو دلته چسون خبرې دي چالي کړي یا غلطې خبرې لیکلې اگر چې تاسو وینئ کې دی کنه چاغه دا یو خبر لیکل دا د شان محمدین صلی الله علیه و الیهم ا په پیغمبر علی السلام راغی زینب بیبي کرا او په دې کې چې کم دې نه غسو او زید ابن حارثه ته دې نو او دا پکت کې چې کم دې وو دوا او په او دوی له دنه حضرت مبارک دې راڅو کتل وی سبحان الله دا په تفصیلو کړهګلی دیجی او رمویش داړه کو سره دیجی دا زند قدا دا دا او, بي بي. او, بي دا دا. او دا دشانی د نبی علی السلام سره مناسب نه او کنه بی او هغه د چوه هوی دا خو دومره کولی جنې ده او دا شل بکمه او نو وی وسر ابي زيد ابن حارث چې کوم دې کوړ تر راغې نو زهینت بی بی نته کو شو چې پیغمبر السلام راغې بیا او وی سي وی او سبحان الله وي په خدا خو دې خو خښ وي په وسط ته بز تلا برکمه هغه په طانیکو کې نبی علی السلام تر راغې انا دا هغه څه وکړي کېږي بیا نزه چې دا ځکه هغه ته خبره ده چې دغه دانه بیر السلام چې نه ولیدلې دې ټیمه پر خویا د خدای مسلمان مفسرا د خدای مسلمان دې ټیمه پر خو د سر نه ستر نشته دا خدای ستر دې نه دیسته ولی دې سره چني کوشش وا کومه ولی مو شو نه دغه ولی می پرزرغه لږ کنه دا اون پدغه فرز ده کنه اوس یې اغه ولېمه پر عمانه آیاته ستر راغله دي دیبا او بل د ترول لور چې کم دی سردی نې دي درې دې ته ته نو ولې دې دې وې دې ته نه یاله کداڅه دا څه خبره وکاو چې راڅ ته دا خو خللې دا درځي خبره دقد تفسیر علماء کې راغله دا چې حضرت توهرا ل الله اوته بیس ستكون من ازواج کا دبي یا الله که دا زما په نکاح کې رالن نو چې دا ما دغه سو دا يهودان او سهارو مشرکان به کوم تديب کوي چې تدويب د روسه دغه سره نکوه کله لیکن په دې کې شرعي مساله توا چې دا جاهلیت خلق او متبناته سکدوي وي محددات پتہ کې باندې سو رسم د جاهلیت الله نسبوت کو د دې وجنه زالې بی پیری حادثه نکاح کې او حضرته لکه دا او حضرته لکه دا او حضرته لکه دا چستا مرده لکه دا بکنه او ده پشه دا خوبا کیه کی قول دا خلق پسوه نو بیا زیده من حارسه یقنان دا گه یا روی حضرته داوی دا بی خاندان خزده دا زینبی بی د دید بی خاندان دا او دا دماشان دی قوک کم دی او دا دا قریشو ندا دا دیو جناح دا چه د بد دې ته زت طلاق ورکو. ٹھیک دی؟ او بشو طلاقې ورکو، دې ته راشو. ښه؟ اداهنه مستو، ملي کاع النبي رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو دغه شیان بي رسول الله پزړګې پټکاو. چا ته کنه؟ کم پټ، کمې پټل. اټک هياد نه را، ستكونو من ازواجیکا. دکټک. اداټک نبی رسول الله پټو چې خلک په صبحې پدې کې. نه دې کې اس ملامتیا، مبارک نشي. اته تارې په حضرت چې څڅ کړی دي زمنګ د پاره ګوره هغه دارا چې د متعبناد زوی سره نکاح نکېږي نو تشریعي حکم دی د پلارې ګنډې پکانه نو تشریعي حکم راغی هغه باندې مخپه د پاتکه خو دی راسمه ولا خدما څه تفهیض او بلنه بیر سلام دا دی د بیبانې کړی دین داس موږ د پاره ګوره وله نن بیر سلام په قصبه جون دی د راکت کتاب شروح ملان دي ا دا نه ګمښت شي په شیبه باندې چې د نبی له سلام په وخت سمون دی یو قر دی بل دی نو هغه خبره روایت نقل کی کور کې بيبيانو نقل کړم د بيبي عائشې سمونت کم لريایت نارز دې یا بچانشتي دا د کور خبره بچان کړې بي بیا چې دا ډیر بيبيانه ني وکړي لیکلې او پرې وایې ته کې دا دي د نبی له سلام تا ہے او صحابه او نو له سلام نو چه نا هم ببیانه وی نو دا دشعواتونا طول بس مرو فهی که نگه کرا غلی چه نا دنیا کی دا جنتی طاقتو یاد ملاره او د جنتی طاقت دا سلو ببیانو ده فهی که دا سلو ببیانو ده دا سلو ببیانو نو دا یو نوی طاقتونا اسرس اللہ پا قابو کسا تریو یو نوی طاقتونا سرپ نا طاقتونا مستعمل شوی دی سب وشکن یو نوی طاقتونه مون یو نیشو زاد لري او زه کده جن نه جن نه سي طاقتقا بس را دي نو زه ک الله په کويو چې اوما او ياسلا وا استقورو هغه وخت يا د ولایقت شتاوي للذي ان شخصتا ان عمل الله عليه ريچ الله په دمان ين ان کړيدي اسلام سره په هدايت سره وَأَنْ عَمْ <تَعَلِيه> او انعم تعالی او تا پی باندې سو انعام کړی دي په تربیت سره او دار چې زوینه وت می دي او سات کړی دي دی فقکه که آزاد خاص صورتن دې تا داد دي نو په دې آزاد تړې دي او زید ابن حارثان داد دي او انعم تعالی امسک تاوت سو دامخولرا وستقول للذي امسك تقوسات علیکا او خپل ځان باندې زوج جحاشدا تناخت امور کو زینب بنت جحش متق اللہ او تاوتوی چویریګه د خدای نه په تناق ده دی کی لیکن وتخپی تب پټه چې نفس کا خپل نفس کې ما هغه خبره الله مبدیه چې خدای دا غیخ کار کوون کې دی چې ستکونو من انھا ستکونه من ازواج کا او تخشن ناسه او په یې ریګه دخل کونه چې د خلک په ویچار کې زینب کړه د زیو ضرې پنی کومه نزي خدا او ول الله او کلیجي او الله او حق او خدای دې لایق ان تخشاه هو چې ته خدا نه یې دې کې خیر الله وایي چې پهلم ما قدوا ارکل چې پوره کله زید دا کويو صحابي دي چې نو میرا غري دي دا وړي صحابينو قران شريف کنيشت دا قزید ابن حارسا منها حاجتي پرکدا غينا موتران حاجة دي پوراكو چطلاقين ورکو يوغطلاقين ورکل دي او عدية تيرشوا زب وجه کہا